Серце. Недоліки розвитку. У серці панувала Като, але одне іншому не заважає. У 17 років це зрозуміло не всім. Але розум Като брав гору. Вона дозволяла Андрію торкатись до себе сухими тонкими устами і тремтячими руками з довгими аристократичними пальцями. Като любила втикатися носом в Андрієву завушну западину і вдихати його дуже медичний запах. Марк ревнував. І вони втрьох їздили на полювання, ловити метеликів. Като була готова розділити любов на трьох. Андрій не заважав і теж був потрібен. Іноді навіть більше, ніж Марк. Вони цього не хотіли. Це було не за правилами. В армію Като писали їм листи. Марк відповідав під диктовку політрука. Тут, дорога подруга, вирішується доля батьківщини. Андрій служив фельдшером. Його взяли з інституту. Його накрило Достоєвщиною. У листах до Като він розмірковував Чому Батьківщина не відповідає за долю своїх синів? Політрук Андрія, напевно, був алкоголіком. Спочатку Като дочекалась Марка. Вони вирішили, що не можна давати красі засохнути і полюбили одне одного. Для Като настала одна суцільна романтична ніч. Ніч, ніч і гроші з повітря. Марк Вмів і любити, і ризикувати. Іноді він ходив робити ніч з іншими жінками. До цього Като звикла ще у школі. Давай одружимось, якось до теми сказала вона. Печатка в паспорті ще нікого не втримала, Марк був спокійним. А дитині батько. Ще рано. Ти сама потім пошкодуєш. Аборт? Буденно запитала Като. Вона сама вирішила так. За ніччю і грошима ніяк не наступав день, а Катина дитина на менше не погоджувалась. До Марка із запитанням вона звернулася швидше для проформи. Та після аборту Като почала відмирати. І відмерла, коли з'явилась Настя. Коли Марк сів п'яним за кермо, Като просто передала його в надійні руки. У настині. А згадувалось, але лише смішне і добре. У них постійно крали відро для сміття. Квартира миті була в десятиповерховому будинку, але мешканці вирішили, щоб не розводились таргани і щурі, сміттєпровід запаяти. Баки стояли майже на проїжджій частині. Між домом і колишнім гастрономом, що тепер став супермаркетом. Марк чесно доносив до смітника, залишав його смердіти і йшов до магазину. Коли він повертався, відра вже не було. Марк купив радіотелефон з кілометровим радіусом дії. Він взяв телефон, сміття і пішов, строго наказавши Като. Стеж із вікна. У разі чого тисни кнопку Пейдж. Коли до відра підкрався бумж, Като передала сигнал біди. Розгніваний Марк кулею вилетів із магазину і кинувся наздоганяти злодія. У чесній бійці Маркові дісталась ручка. Але в ручку не можна складати сміття. Вони довго сміялись і привезли з Польщі 10 кілометрів одноразових торбинок. У лікарню до Марка Като не ходила. Але пропозицію Насті надалі дружити з сім'ями прийняла. Като заспокоїлась. Спочатку чекала моменту, коли зможе полюбити процес закваски помідорів і стане щасливою як мама. Ну що і що нужна? Поля і сад? Де і що мужа? ласкавий взгляд. Погляд чоловіка в Като вже був. Але захоплення з приводу мені дали дивовижний рецепт чудового прісного пиріжка, ніяк не приходило. Ну, по-справжньому Като тепер...